L'Ajuntament de Barcelona va lliurar divendres les claus de 34 habitatges dotacionals de lloguer ubicats a l'antiga caserna del barri de Naves, a Sant Andreu. Els habitatges han estat exclauats pel Patronal Municipal de l'Habitatge i han estat projectats per l'equip de Noguer Onzeint Arquitectes. Aquests pisos tenen una superfície aproximada d'uns 40 metres quadrats i tenen plaça d'aparcament vinculada, comptant amb un lloguer d'entre 375 i 406 euros. En total, el complet inclou 76 habitatges amb serveis per gent gran, 46 habitatges dotacionals en règim de lloguer i 6 dotacionals en règim de lloguer per persones amb vulnerabilitat econòmica o social. A més, també es troba el Centre d'Allotjament Familiar Temporal per Famílies desonades, amb 25 habitatges amb estances comunes, que estan a disposició de les famílies que pateixen una situació d'exclusió residencial. D'altra banda, també compta amb una escola bressol municipal, un centre cívic, un aparcament de dues plantes amb 204 places per, co per cotxes i 44 per motos, i a més, una plaça amb aria d'esbarjo. L'antiga caserna militar de Navas estava situada entre els carrers d'Indústria i Naves de Tolosa. Aquestes instal·lacions de la Guàrdia Civil es van construir l'any 1944, es van, es van anar desocupant progressivament des de l'any 2001 i es van començar a enderucar el 2007. La posada en marxa d'aquest complex d'equipaments ha donat resposta a les històriques demandes veïnals amb la dotació de més serveis i equipaments del barri de Navas. L'illa d'equipaments consta de dos blocs de planta baixa i sis plantes, i planta baixa i set plantes alineats als carrers de Navas de Tolosa i Indústria. Punt de connexió entre el carrer i l'espai lliure interior d'illa. L'accés als nuclis d'escala i els espais comuns es preveu des de l'interior d'illa per als habitatges per gent gran i pels equipaments, i pel a pels habitatges dotacionals. Al passatge d'Octor Torrent, l'edifici adopta una alçada de planta baixa i tres plantes pis, adaptant-ne a la volumetria dels edificis existents. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de l'IFM, això és tot un poble. Aquí us parla i acompanya Ivan Ivanyet, Ricardo Malabé i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi García.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 Avui es farà el plenari de presentació del Pla Integral d'Atenitat Vella. A partir d'aquesta data entraran en funcionament dues taules de treball per tractar, per tractar entre tots aquells temes que requereixen una atenció especial i un treball continu. Així es construirà una taula de treball per tractar tots els temes relacionats amb espai públic i una, una altra taula per tots els temes relacionats amb la cohesió social d'un barri amb tanta diversitat com és el de la Trinitat Vella. Amb dues taules tindran caràcter bimensual i en podrà formar per totes aquelles persones particulars o representants d'associacions i entitats del barri que tinguin interès en el tema concret de cadascuna d'elles. D'altra banda, cada tres mesures farà una reunió conjunta on s'analitzaran els temes sorgits a les taules de treball esmentades i es posaran en comú els resultats de la feina feta. En aquestes taules es treballarà conjuntament la manera d'enriquir el barri. Les taules es presenten com un bon lloc de debat per aportar idees, cercar solucions, aportar noves propostes i on s'hi podrà manifestar tothom lliurement i ajudar entre tots a la millora de la convivència, la cohesió social i l'espai públic del barri. Parlem ara de la rehabilitació de la històrica fàbrica Fabra i Coats entre els Premis Ciutat de Barcelona 2012. El Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona ha acollit aquest dilluns a la tarda l'entrega dels Premis Ciutat de Barcelona. L'alcalde Xavier Trias ha afirmat que la diversitat i l'excel·lència dels guardons són el millor exemple de la cultura barcelonina que es projecta al món sencer. La rehabilitació de la històrica fàbrica Fabri Coats per albergar un centre de creació a Sant Andreu, obra dels arquitectes Manuel Ruiz Sánchez i Francesc Bécardit, és un dels guardonats a què ha donat el reconeixement l'alcalde. I d'altres coses també importants a destacar de la Trinitat Vella és que la Biblioteca dels nostres barris, la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, acull avui el tercer taller interdisciplinar liberar. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, al carrer Galícia número 16, acollirà avui, de 5 i mitja a 7 i mitja, al tercer taller interdisciplinar liberar. La durada del taller és de 4 hores i va dirigit a professors de primària i o secundària i educadors. Els objectius d'aquest taller són promoure l'ús de les fonts orals i a l'aula com a recurs pedagògic, mitjançant la metodologia coneguda com a història oral, per tal d'assolir que els alumnes s'apropin gradualment dels procediments propis de la recerca en l'àmbit de les ciències socials, amb la realització d'entrevistes biogràfiques o temàtiques a diverses persones. El treball en fons orals ha de dotar d'eines als alumnes per poder establir comparances amb la seva pròpia experiència, compartir amb altres generacions vivències i situacions similars, incorporar la noció de procés històric i, finalment, interpretar les causes dels canvis i permanències que es donen al llarg del temps. El professor que donarà aquest taller interdisciplinar es diu Lluís U.B. de Caralt, és historiador i arxiver especialitzat en fons orals, és membre de l'associació Otres Memòries i d'Arxivers Sense Fronteres doncs parlem del, del programa hi haurà fonaments teòrics de la història oral entre elles doncs, hi haurà les característiques específiques de les fonts orals entrevistar a l'escola, preparació de l'entrevista, realització de l'entrevista transcripció de l'entrevista, anàlisi de l'entrevista i els usos de les fonts orals que s'organitzen en, en organització i preservació de les fonts documentals obtingudes i difusió de les fonts orals a exposició, plana web i documental. La metodologia que seguirà al taller és la de l'introducció a la teoria bàsica pròpia de la metodologia de la història oral, aplicant-la de forma pràctica amb entrevistes en grup sobre els temes que sorgeixin a partir de l'ús de les fonts orals a l'aula. Atenció, perquè el preu és totalment gratuït i les places són limitades. I ara parlem dels consells de barri del districte de Sant Andreu. Ahir a la tarda, el nou centre cívic de Navas va acollir un nou Consell de Barri de Navas. El proper Consell de Barri a realitzar serà el de Sant Andreu, que es farà aquest mateix divendres a les 7 de la tarda, al Centre Cívic, al carrer Gran de Sant Andreu, número 111. I ara, doncs, volem parlar-vos d'una exposició, una exposició que es realitza des de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, que celebra els 50 anys de Caball fort. A la Biblioteca Inés Iglesias Canfabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix a partir d'avui una nova exposició. Doncs serà l'exposició commemorativa dels 50 anys de la coneguda publicació per nens i nenes Caballfort. I atenció perquè demà teniu una cita amb l'esport. Serà el que jugarà entre el penyesport de Tafalla i el Sant Andreu. Serà demà a les 7 de la tarda. El passi a les semifinals de la Copa Federació es decidirà l'estadi San Francisco de Tafalla. A les 7 de la tarda, la demà, el Sant Andreu començarà a defensar a Navarra al 4-1 de l'anada, buscant obtenir l'accés a les semifinals d'aquesta competició. Doncs a hores d'ara encara no sabem si aquesta mateixa casa podrà retransmetre el partit. El que sí que us podem dir és que estem fent tot el possible perquè a aquesta sintonia doncs podeu escoltar el partit entre el Penyesport i el Sant Andreu. Més esport a comentar, doncs el Club Patí Congrés reclama les instal·lacions promeses. Unes 250 persones formen, formen part del Club Patí Congrés. Es tracta d'una entitat esportiva creada als 160 amb una quinzena d'equips. De fet, els sèniors juguen a la Lliga Nacional Catalana. asseguren que fa 22 anys que l'Ajuntament els deu la construcció d'un pavelló, perquè l'entitat va cedir els antics terrenys que tenia, però hores d'ara continua entrenant-se en una pista descoberta de l'escola Pegaso. Bufandes i guants imprescindibles. D'aquesta manera s'entrena al Club Patí Congrés. Aquestes pistes obertes havien de ser provisionals mentre l'Ajuntament els construïa un papalló, però des de fa 22 anys són aquí faci sol o faci fred. L'entitat esportiva no està conforme amb les instal·lacions, com tampoc no ho estan els 720 veïns habitatges. Cada tarda i els caps de setmana han de suportar sorolls. Veïns i entitats coincideixen en la solució a construir un pavelló, de moment, però des del consistori només s'estudia la possibilitat de cobrir una de les pistes. Mentre el pavelló no es faci, veïns i entitat hauran de trobar la millor solució per tots. De moment, els esportistes recuperen forces i esperen que no plogui.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 Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs, tal com us ho informa abans, ahir es va realitzar a les 7 de la tarda al nou centre cívic de Naves, aquest Consell de Barri de Naves, i perquè ens en parli doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic el portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes de Naves, el senyor Manel Alegrem Molt bon dia. Mola, bon dia. Doncs, si ens pot explicar una mica eh, com va anar el Consell de Barri d'ahir? Bé, van tocar diversos punts. Un d'ells el va ser l'organització de la Passa de la Maïdada, que uh -huh. ja se sabia que haguessin un consensuat pel, pel juny de l'any, per un tema si, que era pel juny o el juliol de l'any passat. Uh -huh. I aleshores, el pues, cap de serveis tècnics, pues, no, el senyor Santiago, va exposar el projecte un uh -huh. una altra vegada i va donar les dades d'adjudicació i els tràmits que s'han de seguir el calendari aproximat que és on, on començaran segurament començant a últim del trimestre del 2013 uh -huh. una execució d'uns 8 mesos uh -huh. i acabament el segon trimestre del 2014 uh -huh. això és la seva qüestió de, de, de la cooperació de, de Barcelona i d'ara de uh -huh. i després va, tancar, va parlar de la Silvia del Pla de Subvolupament Comunitari de Navas uh -huh. que és l'acte tècnica del pla va posar un powerpoint d'una explicació als projectes que té uh -huh. que com un foment del sentiment de barri, incidència de prevenció i cohesió el uh -huh. treball en xarxa comunitària uh -huh. de la feina que fan de cara als nens i, i nenes i el IUM uh -huh. tradició i cultura campanya de vida saludable i donar els estereotips Uh -huh. que acabí esa ves, anem per feina, jove, etc. de pues, fosca, fos pues, jugar ja en diferents intervencions, pues, de de gent, pues que que ni si és per randeo, que el, el pagiment o el carretera no estava correcta, tenim uns quins crèes, no, de net, pues, un departament d'indigents, etc. Uh -huh. Uh, perquè, segons tenim divendres es van atorgar les claus de 34 habitatges dotacionals de lloguer, no? Ah, doncs pues sí, efectivament. El que hi havia... Ja, sí, ja, ja, ja han començat a venir ja, joves, perquè és que hi han, aquí hi ha pisos per gent gran i per joves, i a més a més també hi ha pues, dues plantes que estan dedicades les persones així, que, que tenen problemes doncs, com de desnumaraments o doncs, que no, no poden llogar doncs, un pis amb els seus normals okay? uh -huh. i llavors doncs, com super, la, el, les assistències socials els passen a l'assimptament i aleshores doncs, miren d'alludicar d'aquests pisos també uh -huh. perquè és important que aquest fet es, es realitzi al barri de Naves no? perquè o si sigui... Per, per, una, per un costat, doncs, una mica eh, es troba el barri necessitat doncs, és per, per aquest tipus de, de persones, no? Bé, el que passa, que sí, nosaltres, doncs, quan es va fer eh, la realització de fer els pisos aquests, em van dir, doncs, bueno, per i doncs, tant pels joves, per per gent gran, doncs, sí, em van demanar que hi és un percentatge per ron, per aquí, per ron, mm -hmm. un 25%, el que passa que a l'hora de la veritat doncs pues, aquest 25%, doncs pues, no són no de repartir només pel barri, sinó que hem de compartir-ho amb els barris del voltant del nostre, o sigui, eh, Clot Camp de l'Arpa, doncs, eh, pues, eh, eh, també eh, el Congrés, el de la Sagrera, eh, Sant Martí, eh, bueno, o sigui que del voltant, pues, un, un ràdi d'uns 600 metres. Mm -hmm. eh? no, o sigui que que compartim el 25% que en principi havia de per nosaltres o sin sigui, pels companys, no per nosaltres, pel feins del barri. Uh -huh. però és bueno, un repartit posa doncs, aquesta que de ara i és aquesta normativa ja que estàs menjornito, pues van augmentar aquesta cosa. Doncs, bueno, de... Hmm. De... <coughs> de respectar les altres decisions de la normativa aquesta, no? Sí, sí, tant. <laughs> <laughs> clar. Sí, també hi havia pendent eh, d'altra banda una escola a Brasol Municipal s'havia de fer perdó, també. Perdó, perdó, perdó, perdó, perdó Una escola a Brasol Municipal que s'havia de fer bueno, No, no, no ja està feta eh, i ja des del mes del, del dia 17 de setembre, en què va ser que mm -hmm. ja es va inaugurar que és per fer el patrofetre d'Anaves mm -hmm. que sí, ja va en funcionament i tant, tota la gent que va estan uh -huh. molt, molt contents. Eh? Uh -huh. O sigui que, les, les classes, com tot, tot material i tot, doncs, uh -huh. fantàstic. O sigui la gent està conscientíssima, diu, ens han fet esperar, però bueno, almenys és una, una cosa que té cada i mig la uh -huh. També hem de dir que fa poc temps que s'ha apurat en marxa el centre cívic. Sí, el dia 1 de desembre, Uh -huh. va i es pues, de inaugurar, i doncs ha tingut molt bona acollida, eh? uh -huh. molt bona acollida, i doncs pues, està fent bastantes activitats, uh -huh. i doncs, pues, bé, bueno, no, no, això són els preus, ja això ja, ja no, no, no recordo, perquè bé, si he mirat, diguéssim, el programa, però no m'he vist enredat sot de preus, uh -huh. però sí, és un, suposo que és una un, un preu popular, diguéssim. Uh -huh. També s'havia de fer un àrea d'esbarjo en una plaça, no? Bé, aquí, entre mig del... De, de, del, del, del llibre de Navas, o sigui, l'escola de sol aquesta, uh -huh. i els habitatges, tant per gent gran com joves, doncs hi ha un petit espai que, que sí, han provocat uns bancs, però eh, sí, és com una plaça per on, en realitat, està, diguéssim, per, bueno, per, la, per la tarda, a la, a la, a la, bueno, al vespre, al vespre eh, uh -huh. la tanquen. La tanquen uh -huh. perquè només accedeixin als que um, correspon aquí, pues, de la gent gran, per exemple. Uh -huh. eh, perquè la gent jove entra pues, per una altra porta. Uh -huh. I també s'havia de fer un aparcament. Uh -huh. Bueno, l'aparcament s'ha fet uh -huh. i pues, pues, bueno, això és, en principi pues, està pensat l'hagin dels pisos o, o sigui, els llogaters dels pisos, uh -huh. però eh, suposo que si, si, no, si no hi ha prou demanda de, de, dels que lloguen els pisos, doncs aleshores doncs, haurem de, de demanar que o sigui, posar publicitat doncs, perquè eh, comprin i lloguin doncs, els veïns d'aquí de, del barri també. Uh -huh. I pel que fa a l'illa d'equipaments que s'havia de fer, on hi havia l'antiga caserna militar? A espera un moment, a veure, perdó, pots repetir? Sí, a l'illa d'equipaments que s'havia de fer on abans hi havia l'antiga caserna militar, no? De Navas? Bueno, és el, és el lloc on estan aquests, aquests pisos de, uh -huh. de gent gran. Uh -huh. L'escola, aquesta de Bressol, i, i els pisos per joves, al centre cívic, tot és, uh -huh. el tros que pertanyia a, a, a la caserna de la Guàrdia Civil. Uh -huh. sí, I també és, has teví, pensat fer un centre d'urgències i emergències socials. Bueno, pues això, és, no. això seria al carrer de la Llacuna número 25? No, Llacuna, això és el proper nou. Mm. Val, o sigui que això ja no correspondria a vosaltres. No. Uh -huh. doncs si teniu alguna cosa més a afegir al respecte perquè el que, el que sí que sabem és que el, el, el centre cívic doncs, està funcionant força bé no? el, que, perdó? el centre cívic està funcionant força bé doncs sí, sí, sí, sí, sí. I, i, pues, jo pues, veig que, que hi ha pues, bastanta bueno, molta gent que hi va als diferents cursos que fan durant, doncs, bueno, la, major, la major part dels cursos són a la tarda que menjar algú també pel matí, però més a la tarda és quan hi ha alguns més forts. Uh -huh, D'acord. Doncs si voleu afegir alguna cosa més de com va de com es va desenvolupar ahir aquest Consell de Barri... No, no doncs va ser una cosa doncs, bastant doncs tranquil·leta i es doncs, va doncs molt, molt bé perquè van sortir a banda de les 9, uh -huh. o sigui, eh, que és molt bon síntoma, perquè hi ha vegades que s'ensenyaran els fills a prop de uh -huh. les 10. Perquè amb el tema de seguretat, com esteu aquí a, a Navas? Bé, bueno, sí, és un de coses que, que sempre anem repetint cada cop, cada mm. cop pues, seguretat i, i pues, la neteja, pues, un, sempre parlem a cada un consell, mm. anem a pues, repetir, dius, un um, veurem més neteja, més seguretat, mm -hmm. pues, bueno, mm, Perquè fa poc que una senyora gran va ser assaltada en el seu propi pis. A on, Una senyora gran que va ser assaltada en el seu propi pis i van treure diners i joies. Aquí a, a Naves. A Naves? Mm. Ah, doncs... Pues, pues, no, no, no, no estic assabantat, eh? Mm. No, no, no estic D'acord. Doncs, senyor Manel Alegre, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Disposant. Vinga, adéu-me'n. Bon Vinga, bon dia. Molt bé, doncs eh, ja ho sabeu. Totes aquestes informacions que ens acaba de facilitar el portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de Navas és el que eh, es va donar ahir en aquest Consell de Barri. Un Consell de Barri que no serà al darrer d'aquest mes perquè, tal i com hem informat, doncs el proper divendres a les 7 de la tarda hi ja haurà el que es correspondrà amb el de Sant Andreu. Amb Sant Andreu Centre, podrien dir d'alguna manera. Molt bé, doncs nosaltres, nosaltres ara el que farem serà una petita pausa i atenció perquè d'aquí a una estona volem parlar de seguretat i ho farem amb l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Andreu. Compte'm, recorda'm com la solució la puta que desprèn la màgia del destí m'ajut per retornar al teu camí. Tornaré a fer-te veure coses, a pensar en el que oblides cada cop Creu-s la foscor. Donaré el meu món, el meu petit espai, les meves sensacions, la sort que m'acompanya a l'il·lusió.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 Entrem dins el que nosaltres anomenem àrea de servei i volem parlar avui amb els Mossos d'Esquadra, en concret amb l'Oficina de Relació amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de Sant Andreu. I tenim amb nosaltres doncs, el mosso Jordi Ruiz. Molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Doncs avui volem parlar de Consells de Seguretat al Domicili, oi? Sí, bé, doncs, ja que als mitjans de comunicació hi ha hagut una onada de robatoris que surt cada dos per tres que hi ha robatoris ja siguin violents o sense violència, mm. doncs donarem quatre consells bàsics que normalment tothom els coneix, però els hi farem cinc cèntims de tots els que hi ha perquè la gent estigui una mica més tranquil·la a casa i sàpiga quines mesures ha de prendre uns apunts que han de tenir en compte a l'hora d'estar a casa nostra doncs que no ens passi res de dolent. Doncs sí, miri, eh, alarma, hi ha molta gent ara que arreu de tot això vol contractar una alarma, el que han de saber és que l'han de connectar estiguin fora de casa o dintre de casa l'hora de d'anar a dormir. Uh -huh. Que sigui una central d'alarma que no només sigui sonora, o sigui, que estigui connectada a una central, que aquesta central es posa en contacte amb nosaltres uh -huh per tal de que anem a veure si és una falsa alarma o que... Perquè el que venen ells és que diuen que està connectat als Mossos. Mm. Això d'entrada no està connectat als Mossos, està connectat a la central, perquè la central és qui s'encarrega de trucar-nos a nosaltres. Uh -huh. I el que dèiem, quan vas a dormir també és de connectar l'alarma. Accessos exteriors, protegir-los mitjançant reixes, portes reforçades o blindades i amb els panys tancats. Uh -huh. Amb espany tancats però sense deixar la clau posada dintre. Perquè ens trobem que a vegades, si algú ha patit un accident a dintre de casa i volen accedir amb altres claus, no tenim forma d'obrir. Mm. Normalment hi ha molta gent gran que té les claus donades a una veïna o, un, o el seu fill lo que típic, viu fora, el eh? típic que fem, i, i després no podem accedir, ni nosaltres, ni, ni els bombers, ni els mitjans de, ni del 061, que són les ambulàncies. Uh -huh. uh, accessos interiors quan aneu a dormir, això, el que deien, evitar les claus, deixar-les dintre, tanqueu les portes i finestres, és molt útil col·lo col·locar una balda interior a les portes d'accés. Què vol dir? Eh, encara que tu tinguis la porta, eh, podies posar... Um, sabeu aquelles baldes que hi ha que són com una cadena? Sí. Aquella... Que la gent, per exemple, o nosaltres, quan intentem obrir, no podrem, però sí que ja podrem accedir mitjançant unes tisores o qualsevol per cosa per tancar-ho, per tallar-ho. Mm. Què passa això? No és 100% factible, però els hi poses una trava més al qui vulgui entrar. Mm. Garatges, sobretot, cerciorar-te cada dia, perquè hi ha molta gent que viu en una casa que té garatge i tu entres amb el cotxe però no tanques el garatge mai. Mm. Sempre tanques la porta d'entrada de casa i a més el garatge està comunitat mitjançant escales cap a dalt i no tanques i a més a més tenim la costum de si tenim garatge deixar les claus del cotxe posades que s'enduran tot el de casa a sobre carregaran el nostre cotxe i se'ls emportaran també sí, sí. una altra cosa molt important il·luminació perimetral si no disposem d'enllumenat públic que ens garanteix que hi ha una mica més de visibilitat doncs hem de posar nosaltres les mesures de seguretat posar llumenat, que veig que si qualsevol passi per allà o mossos quan fan patrulles a les nits, que ens costa molt veure si hi ha algú per allà o no hi ha ningú. En canvi, si oh. hi ha bastanta llum, doncs no és més fàcil. Clar. Mm. Hi ha molta gent que diu, no, paguem tho tot i així quan ve algú amb, amb la lot ho sabrem. Mm, no, <ríe> gràciadament no. Eh, important també, quan surtis de vacances, hem de tenir uns minis de desconfiança que Tanqueu clar tots els accessos i connecteu l'alarma. Deixeu els objectes de valor dintre de, algun lloc que sigui més protegit. No direm que la gent se posi una, una caixa forta, perquè clar, estem en èpoques de crisi i si la gent no té una, val una pasta, pasta més. Uh -huh. Doncs guardar-les un lloc. Si no, eh, lloguen, eh, per exemple, a correu lloguen unes bústies o te'n vas a llocs que lloguen caixes per, per temps. Te'n vas un mes, ho poses en allà, pagues una quantitat, no sé si són 30 o 40 euros, i ho llogues i després tornes i ho portes. Si tens coses d'amor valor sentimental o econòmic, el que s'ha de fer és gravar-ho també, posar el teu DNI o les teves inicials, alguna cosa que puguin detectar que són coses teves. A més a més, eh, no tanqueu totalment les persianes perquè sembla que hi ha algú dintre i poseu un temporitzador perquè a certes hores de la nit doncs, estigui allà encès o deixar roba estesa indicar algú que vagi a recollir si teniu la bústia for a fora que vingui a recollir les, les cartes perquè si, clar veus una pila de cartes i aquí, aquí no hi no, no veu ningú de i després quan arribes t'han robat el pis t'han tret el coure ja. t'han tot el que han agafat perllà. Uh -huh. a més a més quan es trobeu al domicili si per desgràcia esteu a dintre del domicili i sentiu que hi ha alguna cosa sobretot. truca el 112. Ràpid, toca el 112. Obriu el gium, abriu els jums i crideu amb força que per si hi ha algú que es doni Compte assabentat de, la... de que, que hi alg... a dintre de casa hi ha algú. Sobretot nos enfrenteu amb ningú, si tant d'estar a casa vos doncs notes d'enfrontar amb ells. Mm. Això està claríssim perquè primer és la teva vida, després són les coses econòmiques mm. i el que dem. si per qualsevol dubte sents que hi ha algú, no dubtin en trucar als Mossos, que és la nostra tasca. Que no hi ha ningú? Millor. Que hi ha algú? Doncs intentarem agafar-lo. Sí. <coughs> Otra cosa important. Consells per a diferents tipus de domicilis. Què passa quan tenim una segona residència? El que dèiem, que arribem en allà, ens eh, han portat tot. Ídem de ídem, que quan si estem en allà. Perimetrals, amb llums, enraixat, cions de presència simulacions de presència. Si tenim un veí que tenim confiança de la segona residència que ell puja més sovint que nosaltres que vagin allà, que donguin una volta. Hi ha molta gent que només va en períodes de vacances a segones residències i per exemple, es detecta molt també la gespa o si tenen arbrat o si es veu que està deixat, saps que allà no hi viu normalment ningú. i a més ha estat tot tancat, tens més números de queè entrinnar robta. Encara que no tingui res de valor a dintre, però si entren i et treuen el cablejat Aprovar, o, la, sí, sí. o la calefacció ja més a més, entren i no hi ha ningú i s'instal·len si, allà, pues ja tens dos problemes, no? Sí, sí. Mm. I fins aquí són els nostres consells bàsics que, que donarem per avui uh -huh. i qualsevol cosa ja els diem 112 i els Mossos d'Esquadra estan per això, uh -huh. posant en comptes amb vostès i, sobretot, que no creguin a la falsa que estan dient que estan connectades les alarmes, els Mossos, directament. Sí, Mentida, no. a una central que ells s'encarreguen de trucar nos a nosaltres. Uh -huh. Molt bé. D'acord. Doncs, eh, avui hem parlat dels consells de seguretat als domicilis, que cal tenir en compte, doncs, això, per, en qualsevol moment doncs, eh, hi hagi alguna, alguna dificultat doncs, que s'acostin a... truquin als Mossos d'Esquadra. Uh, ja no sé doncs ara molt bé doncs uh, moltíssimes gràcies a Jordi Ruiz per haver vingut avui al nostre programa i doncs ja sabeu que cada 15 dies teniu una cita amb l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra per explicar-vos doncs, alguns consells que cal tenir en compte d'acord doncs moltíssimes gràcies i nosaltres continuem amb el programa, escoltem una mica de música i tornem fins ara. dia de 12:00 una del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat della. I nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que es eh, arriben i s'acosten les sisenes jornades de la Fundació Àmbit que realitzaran aquest divendres i aquest dissabte i que contaran amb la presència del senyor Raimon Blas, que és regidor del districte de Sant Andreu. I per parlar-ne, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic una de les responsables d'aquesta fundació, la Fundació Àmbit, que dona resposta al creixement personal i a l'educació emocional. Tenim nosaltres a la Maria Mercè Conangla. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Què tal? Molt bon dia. Doncs explica'ns què és això de la Fundació Privada Àmbit. Bé, la Fundació Privada Àmbit ja va néixer l'any 96, o sigui que és una fundació que ja té una solera uh -huh. uh, fins, fins fa dos anys doncs, hem estat només ubicats a Eixample uh -huh. i llavors doncs, fa dos anys hem tingut el gran honor i privilegi de... Venia aquí a Sant Andreu eh, doncs com hi ha una fundació ra... per arrelar-nos en aquest barri uh -huh. i amb un gran esperit de servei i amb molta il·lusió perquè sabem que Sant Andreu té un teixit associatiu i també una tradició doncs, eh, doncs gran no? uh -huh. Llavors, eh, la nostra idea doncs, és portar alguns dels grans projectes que té la fundació aquí i de fet uh -huh. és el que hem fet perquè hi ha ja aquí en el Fabre i Coats que doncs, eh, ja, ja és el segon any que estem doncs ja hi tenim el projecte de l'Universitat del Viure, que és formació al llarg de l'existència, que és per qualsevol persona entre 18 i, i 90 anys o 100, uh -huh. eh, que és un projecte preciós que animo a la gent de Sant Andreu eh, a participar-hi. Uh -huh. Tenim el màster d'ecologia emocional i llavors tenim tot un programa de fem salut, conferències... Uh -huh. I, i, I bé, molts projectes doncs, que... Per, per, per la gent, per la uh -huh. gent, i, i perquè se'ns acostin i perquè ens coneguin amb molta il·lusió doncs, per, per anar-nos entreteixint amb vosaltres. Uh -huh. Perquè els objectius, en si de la Fundació Àmbit, quin serien? Mira, els, els objectius és donar eines, facilitar entorns de molt de respecte on les persones puguem reflexionar però sobretot créixer juntes i reflexionar sobre què doncs sobre la pròpia vida, no? sobre aquelles situacions de vida que formant part de la normalitat, doncs, com pot ser doncs, una malaltia, però també com pot ser educar uns infants, o com pot ser doncs no trobar feina o buscar-la, mm -hmm. o com pot ser a doncs, l'etapa de la maduresa en què doncs, formem famílies. Totes aquestes situacions a vegades requereixen de nosaltres respostes en les que no ens han entrenat de petits perquè només ens han educat al cap mm -hmm. I, i llavors tot el que ha sigut com va llogar nos en no, el món de les emocions, què fer quan ens sentim caòtics per dintre o en desequilibri, o com mm -hmm. prevenir per no estar-ho, Uh, com relacionar-nos millor amb els altres, com ser persones doncs, uh, més vives, no més participatives uh -huh. i més solidàries amb aquest món. Uh -huh. Totes aquestes coses, doncs, a vegades, doncs qui més qui menys ho ha hagut d'anar fent pel seu compte. Llavors, uh -huh. el que contem nosaltres són amb, amb grans especialistes. Pensa que pel projecte de l'Universitat del Viure tenim implicats 50 professionals que gratuïtament donen el seu temps per fer viable aquest projecte, perquè si no, no seria viable pel seu elevat cost, no? Uh -huh. I eh, gràcies a aquesta generositat, que és, forma part del que és el projecte d'àmbit, pensa que durant 17 anys tota la gent que està en el projecte social mai ha cobrat ningú... Uh -huh. doncs eh, gràcies a aquesta generositat i sobretot a l'elevada professionalitat doncs, eh, aquest projecte doncs, segueix endavant eh, i cada vegada més innovació no? uh -huh. doncs les persones trobaran sobretot un entorn de persones eh, professionals amb molt de respecte amb moltes ganes de millorar i de fer-se'ls uns amb els altres i sobretot comprometre's amb aquest món eh, en el que cada vegada fa més falta teixir aquesta solidaritat Mhm uh -huh. Per tant, eh, no es tracta, la, la crisi que estem vivint actualment eh, no es tracta només d'una crisi econòmica, sinó de moral i valors. No? I tant, i tant. Per això, fixa't eh, que les jornades eh, d'aquest any va de valors, acció ètica per millorar el món, de, uh -huh. dels valors que ens fan solitaris als valors solidaris. I hem portat aquí una gran quantitat d'especialistes uh -huh. que dialogaran entre ells, però sobretot després també hi haurà tallers i, i reflexionarem conjuntament per, per donar respostes. Eh? Perquè pensa que tot el que fem a la Fundació no és cosa teòrica, no és allò de dir anem allà, passem una bona estona, ens donen informació, no, no, no. Nosaltres anem a l'acció. Uh -huh. I si d'alguna manera es caracteritza la Fundació és perquè quan hi ha bones idees, i hi ha bons projectes, o veiem una cosa que cal fer-la automàticament ens activem i ens posem a fer-ho per donar aquestes respostes. Per exemple, dintre de Sant Andreu, una de les coses que vam fer ja el primer any va ser fer uns grups de... per aturats de llarga durada uh -huh. per donar resposta doncs, a una cosa que se'ns va plantejar des del mateix Ajuntament. No? Uh -huh. I en aquest mateix sentit, quan doncs, veiem doncs, que fa falta algun tipus de resposta professional, però alhora preventiva, perquè Ecologia Emocional pensa que eh, és... Eh, no esperem estar malament per fer alguna cosa, és fer aquesta gimnàcia emocional que cal fer cada dia, doncs realment nosaltres és l'acció. Mm -hmm. I aquestes jornades van d'acció, de veritat, dels valors teòrics als valors viscuts, va d'això. Mm -hmm. I aquella gent que es vulgui posar en contacte amb vosaltres, de quina manera ho pots fer? Bueno, té una web que realment ara és molt informativa i que val la pena que hi entreu, de veritat. Mm -hmm. De fet, de web se'n donaré dues, mm -hmm. perquè estan vinculades entre elles. La de Fundació Àmbit és tan fàcil com fundacióàmbit.org. Mm -hmm. I aquí ja trobareu els telèfonos, maneres de contactar etc. n'hi uh -huh. uh, ha un altra que també podeu entrar perquè és la de l'altre projecte que té la Fundació Àmbit el gran projecte d'ecologia emocional que aquí dintre doncs, hi tenim uh, doncs, projectes de, dintre del camp doncs, de lo que és l'educació, el màster d'ecologia emocional uh, temes molt innovadors com un segell de qualitat per a organitzacions, etc. Uh -huh. Aquesta és ecologiaemocional.org Eh Per tant, eh, aquesta seria una manera fàcil de posar-se en contacte. També tenim un telèfon mòbil que la l'atén la nostra secretària, que uh -huh. també te'l puc passar, si et sembla. Sí. Seria un 6 4 7 7-4-2, 1-4-0. Uh -huh. I, bueno, eh, la manera també més senzilla, per tota la gent que ens vulgueu venir a veure per primera vegada, perquè nosaltres ens sentim del barri de Sant Andreu, realment el nostre ànim és que cada vegada més gent d'aquí doncs, ens conegui perquè volem que el que fem serveixi i si no ens coneixen no, no servirà. Doncs home, podeu venir treure el cap també eh, el divendres i el dissabte, que tenim les jornades que les fem aquí a la sala cultural Can Fabra, perquè hi ha l'auditori aquest que és més gran i ens permet i de fet aquestes jornades ja vam venir el segon any eh? per tant ja portem 4 anys que d'alguna manera ja vam començar el contacte aquí amb, amb aquest barri tan estupendo molt bé doncs esperem que aquest divendres eh, doncs, tingueu una bona afluència de, de gent que, que vingui a veure-us i a participar en aquestes jornades, unes jornades que també compten amb la participació del regidor del districte de Sant Andreu. I tant, i ja l'any passat també les va inaugurar. Realment mm. aquí a l'Ajuntament hi ha un equip estupendo de persones que uh -huh. val la pena dir-ho, que són molt sensibles a les causes socials i bueno, tindrem gent com el, el Jaume Sant Llorente, eh, de Sonrises de Bombay, uh -huh. o especialistes com el doctor Ramon Vallès, o l'Alba Pallas, o fins i tot el músic Nacho Tarrés dels Gossos, uh -huh. o, o Xavier Guix, el Meli, bueno, el doctor Bisquerra, en fi, quantitat uh -huh. de gent que, que des de diferents vessants doncs, tractaran aquesta qüestió que uh -huh. realment és necessària perquè això com deies tu eh, aquesta crisi que teníem és una crisi ètica una crisi de valors eh, que no és que no hi siguin perquè ja ens el sabem però el tema i és el que volem abordar nosaltres és perquè doncs, si sabem que és necessari no ho practiquem uh -huh. i va d'això Molt bé, doncs pren que aquest divendres i ja aquest dissabte doncs, tingueu força afluència de, de veïns d'aquí dels nostres barris i evidentment... Sí, i també dic que encara que no participin per les jornades, perquè no puguin, com que hi haurà unes taules a la part de fora, doncs serà un bon moment doncs, per atendre'ls, per informar-los, per donar-los a fulletons i perquè ens coneguin, que de veritat estarem encantats de, de rebre'ls i, i tenir-ne cura. D'acord, doncs, Maria Mercè Cunagla, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. No, vosaltres, esperem... un plaer, sempre que vulgueu us expliquem coses. D'acord, doncs, moltíssimes gràcies. A vosaltres, bon, adéu. adéu. Molt bé, doncs ja ho sabeu, aquest divendres es posa en marxa aquestes sisena jornades de la Fundació Àmbit. Doncs es tracta de, doncs, de posar en marxa aquesta, aquesta activitat que es realitzarà a la Salada d'Actes del Centre Cultural Can Fabra aquest divendres i dissabte i comptaran la presència del Raymond Blasi, regidor del districte de Sant Andreu, que serà present a l'acte inaugural aquest divendres a dos quarts de set de la tarda. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui anem ja directament a conèixer quina és la nostra agenda d'actes i activitats que vulgueu, doncs, a costar vos per passar-vos-ho bé aquests dies als nostres barris. Informar-vos doncs, que tenim un número de telèfon, que és el 9 3 54, que tenim un mail que és informatius arroba rtb A través d'aquestes dues vies doncs, ens podeu fer arribar els vostres dubtes, queixes, suggeriments, tot això si voleu doncs, que ho donem a conèixer a través d'aquestes zones. Ara sí, ara anem a la nostra agenda i comencem ja parlant d'algunes activitats. Si sí, Ara, si ja teniu preparat el llapis i el paper, apuntau vos algunes de les activitats que us recomanem des d'aquesta emissora, des de Ràdio Trinitat Vella. Comencem parlant de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que us ofereix les seves activitats infantils. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, el carrer regalixia número 16, us oferirà demà dimecres a les 6 de la tarda i dins del cicle Sac de Rondalles, Narració de Contes, l'activitat infantil, Recontes. Doncs es tracta d'una activitat per una mainada a partir dels 3 anys, a càrrec de la narradora Marta Soler. Recomptes és un espectacle de contes, alguns tradicionals i coneguts, d'altres arreplegats replegats d'aquí i d'allà. Més coses, doncs continuem a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barrero perquè us ofereix una nova edició del, del cicle de xerrades t'interessa. Aquest dijous a les 7 de la tarda la xerrada tenim garantits els drets humans, la lluita pels drets humans des de sonrises de Bombay. Doncs el 1948 l'Assemblea General de les Nacions Unides aprova la Declaració Universal dels Drets Humans on s'especificen els drets humans bàsics, tot i ser acceptada pels països membres de Nacions Unides doncs només consisteix en unes orientacions i no té el tractament d'acord o tractat internacional. Això fa que molts països acollin aquesta no obligatorietat en el compliment per no vetllar per la, per la seva aplicació. Sonrisas de Bombay treballa des del 2005 perquè les comunitats més desfavorides tinguin accés als drets humans bàsics i pel foment de la igualtat de drets, la participació, l'associació, el compromís i la sostenibilitat. Desenvolupen projectes d'educació, salut i desenvolupament socioeconòmic que capacitin les comunitats a ser autosuficients i abordar les causes i les conseqüències de la pobresa. Doncs ja ho sabeu, aquest dijous podeu acostar-vos a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero per, doncs això, per conèixer més informació sobre Bombay. Uh, ara el que us informem és del, del torneig que fan d'escacs de, en aquesta mateixa biblioteca, en la Biblioteca de la Trinitat Vella Cosso Barbero. Doncs sí, aquest diu Jous, entre les 6 de la tarda i les 7 i mitja del vespre, a jugar escacs. Si no saps, també et poden ensenyar a jugar. Molt bé, i ara ens anem novament cap a la fàbrica de creació Fabericoats perquè us acosta el teatre en pell de mercuri. La fàbrica de creació Faber Coats al carrer San Adrià número 18 us ofereix fins al 23 de febrer una mostra de teatre. Doncs Parking Shakespeare fa un salt i porta les seves representacions a la Faber Coats en temporada d'hivern, començant per P.I. de Mercuri de Philip Riley. Si la companyia va començar a fent representacions de l'autor anglès gratuïtes i a l'aire lliure, ara engega a Parking d'hivern, amb peces altres d'autors a la Faber Coats, però que la... segueixin la mateixa filosofia, senzillesa i obertura a tothom.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 Dins d'aquesta realitat enrarida, on les fronteres entre el que és real i el que és al·lucinació no estan gaire clares, trobem una sèrie de personatges que intenten sobreviure en aquest nou món ple de violència gratuïta i absolutament mancat de normes de comportament mínimament comprensibles. Doncs aquesta activitat podeu gaudir-la cada dia a partir de les 8 del vespre, l'aforament és limitat i l'entrada totalment gratuïta. I ara ens n'anem cap a l'oficina d'atenció al ciutadà de Sant Andreu, que informa sobre l'associacionisme comercial. Doncs durant aquests dies, l'Oficina d'Atenció del Ciutadà està oferint informar per tramitar una obertura de negoci o empresa i fomentar l'associacionisme comercial. A l'Oficina d'Atenció al Ciutadà podreu trobar un fulletó amb la següent informació. Doncs a l'OAC UH podreu trobar aquest fulletó que diu «El fet d'associar-se i treballar en equip aporta tota una sèrie d'avantatges que a títol individual seria impossible d'aconseguir. Descobreix els avantatges del treball conjunt, honesta a les associacions de comerciants i d'empreses del districte de Sant Andreu».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 Doncs ara ens acostem novament a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero que us ofereix una aula digital i crear espais multimèdia. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer Galícia número 16 us ofereix tot un seguit d'activitats dins la seva aula digital perquè coneguis nous espais multimèdia.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 Valdria que passéssiu pel punt d'informació juvenil de l'espai jove Garcilaso, el carrer Garcilaso número 103, en plana la bulleta d'inscripció. Doncs també dir-vos que l'espai Via Barcino continua obert aquest nou equipament als servei de la Trinitat Vella i d'aquesta manera doncs arribem al final del nostre programa d'avui. Donar les gràcies a l'Ivan Ibáñez i també al Ricardo Malabé, casat de les vies de so, nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora, demà programa especial. Ja us en parlarem en els propers dies. Doncs això, doncs nosaltres que marxem, que passeu una molt bona tarda, adeu seu.